Vad åt du till frukost? Jag åt ingen frukost. <laughs> <laughs> Kaffe. Kaffe. So mm. Soundcheck. <laughs> du kommer bara göra sådana jävla valljud. <laughs> Känner du är redo? Ja, jag är redo. vi kan ta upp mycket andning. Så, att, så jag rekommenderar inte att ha den upp i nästa. Få tala om andning. Igår när åkte hem. Jag eh, åkt till från Karlstad och lasta ur. De har på tillbaka till sig och Anders Sjöholm. Nej, Anders Hedin, Hedin. och Ingvar Sjöholm. Sitta i en solvägg. Ute på mitt på ett hjärde. Ja. Och dricka öl. Hämtar flåset. Ja. <laughs> ja, vi kör igång. Kör. Har du någon gång undrat hur gammal Macke är? Har Jimmy någon gång brutit mot lagen? Hur vill Hedlund dö? Svaret får ni i den nystartade intervjupodcasten Vi firar podcast Här kommer ni få alla de smaskiga detaljerna om era vänner som ni inte visste att ni ville veta <laughs> Jag är som vanligt Kristoffer Salper och snart ska vi lära känna dagens gäst Men det är vi som vanligt genom bästa vännerfrågorna Namn Marcus Erik Lars Eriksson. Lars represent. Ja. <laughs> Smeknamn. Macke, Malke. Det var katten i sjuan tror jag. Strutsen. Strutsen. <laughs> Bob Macke. Jag glad <laughs> Bob Macke. Uh, ja, jag hade en var det typ Adidas eller något liknande uh, mössa som det var i Jamaica <laughs> för färre i alla fall. Bob Macke <laughs> Lite reggae ja. Och så hade jag rasta fleter <laughs> Du var på den goda tiden ja, ja. <laughs> Då man hade hår <laughs> Jag vet inte för att jag förtänker på, på Någon mer Lisa Maclund. Uh, Litsa. Litsa. Uh, Ma var det inte? Var det Macklund Maltlund. Maltlund kan ha varit. Lisa. Det, det var ju i en timme hade resmiknamnet av Jimmy. Litsa Maclund sprängaren. Ja, stämmer, stämmer. Ja, gå vidare. Född 91 03 Du första som var. <laughs> uh, ska bli på ut i sistalu? Ah, gör det, gör det. <laughs> Bor Åmål, Järngatan 2 Du är inte rädd på de här fans ska komma nu? Nej, jag tror inte det, jag tror inte det. Vad har du för hårfärg? <laughs> eh, ganska ljust eh, Du ser igenom håret Det eh, gör du ganska bra Ganska bra? Ganska bra Annars, vad, vad var det för? Det var brun, ljusbrun typ Ja, ja det var första delen av Bästa vännerfrågorna Uh, nu kommer ju ett inslag som uh, du som van poddlyssnare känner igen det här inslaget. Det är väldigt i drycken. Nice. Vi har en lista här på um, vad du kan välja mellan. Vi har Champis. Mm. Vi har Mountain Dew. Och så har vi Tropical Single. <laughs> uh, och nu denna dagen till er som eftersom det kommer vara inflyttningsfest här sen så finns det ju massvis med öl också. Så Du kan välja men de tar en Carlsberg Black Gold också. Mm. mm sort gold eller? Black Gold, <laughs> står Det det. <laughs> Där tror och det står det black gold. <laughs> <laughs> alltså, om jag har en sån med en 3D är kvar så får jag köpa den. Och kaffe. Du vill du ta en något annat? Nej, det är bra så tror Jag, jag tror jag tar. Vad kör du på? Jag tar kaffe. En Mountain Dew. Och en öl. Ja, mest för att jag aldrig har smakat på Mountain Dew. Jag har ingen aning om hur det smakar. Är det den grönan eller? Jag, <laughs> jag minns inte. <laughs> Nej, jag tror inte jag aldrig smaka smakat på. Du kan få smaka på en liten klunk. Ja det, är, det är. Då är vi snart tillbaka med dryckerna. Häng med! <laughs> Då är vi tillbaka med du går då på rött. Ha ha! Om det tror jag inte så mycket här. Mm. Då är vi tillbaka med dryckerna kända från. Det är populära inslaget. Väl drycken. Ja, du tog en till öl. En till öl och en kaffe. En kaffe. Eh, min öl. Ur din Harry Potter mugg som du fick av lörpen. Ja eller ja. Eller Rätt, rättare sagt vandring. han fick den av mig som, och så glömde han den hos mig. säger. Jag, jag tog även en öl, en belgisk öl för Fet. Fat Tire <laughs> Jag trodde det var tits? <laughs> New tits beer Vi spelar in det här avsnittet Efter terrorattentaten <laughs> i Belgien Och Yes we, Belgien Jag ska hylla dem med att dricka den här Fat Tire-ölen <laughs> Så här låter den Lång öppning Hör något? Spikar iväg här. Smakar bra. Mm. Ja, vad smakar man? En jävligt cykel på... Jaha. Fett tire. <laughs> <laughs> vad tror du det var det? <laughs> Jag vet inte. Tjock och trött. <laughs> <laughs> ja, det är new value. <laughs> Tjock och trött el. <laughs> Så vi går vidare. Med mm. Nästa inslag. Som heter... Um, så minns vi, Marcus Eriksson. För jag kommer dö i morgon eller? Ja. eller? ikväll. Eller ikväll. Ja, det går ut på att uh, jag... Ber <skratt> <skratt> det, det går ut på <skratt> att jag ska berätta mitt första minne med dig. Och kanske ett starkt minne också. Får jag gissa? På det, mitt första minne med ja. dig? Ja. Eller, det är inte första minnet men det, det du kanske kommer säga uh, Eller det är det inte det som är regeln? <laughs> jo, det, nej, du får gissa om du vill det är ja, men det, Jag hade gissat på i först Det är på den här festen vi var på samma Hos uh, Ingrid, Ingrid då. Kling, det var Ja, det var i sjuan eller? Var inte det? Var det var nog senare men Det första minnet, det kan inte vara första minnet av det. Du har gått i parallellkläste typ ett år innan. Ja, men jag alltså, tror att du var i sjuan så alltså, då. Nej. Um, men... men. första minnet är ju inte första gången du såg eller pratade med mig. Det lär du inte komma ihåg. Nej, tänker, första minnet jag har är, är väl som typ frisparksskytt i FIK. Aha. Det är väl så de flesta finns med <laughs> skräck. <laughs> den är en kompetent spelare i Figgeforsho. Nej, vi hade alltid en del. Vi hade alltid en del. Ja, du Kai superkanonen och... Jag kommer säga samma sak när jag inte Basse. Ja. Och Ville. Nej, får du vilja med. Och jag tror att jag ska ta Ville också. Ja. Nej, men det är liksom och först när du intervjuar Martin Olf <laughs> På Gandersson. Vilka ja. ja, jag kan inte säga det men han har ju ändå jag tror han löser det. Han löser det. Nej, men ett starkare minne som inte alls, alls är något av de tidiga minnena är ju dagen efter fyllan Ja, men, men det var ju... Nej, men det är inte första minnet längre. Till, utan ett starkt minne mm. är när vi ligger dagen efter den jävla kanonfylla. <laughs> så så att du och jag delar säng ah, på... i Annettes... Ja men, ja, men det så... låg inte KJ där också För hon och slugor skulle väl ligga I samma säng jag tror jag I Eriks rum Men han valde att lägga sig på golvet Men han låg sig på golvet och så, för jag för mig att KG låg där också Men vart, vart låg Emil då? Jag vet inte Jag för med att du och jag delade säng Ja men jag för med att vi började lägga oss Du och, jag, och sen slut Sen när vi vaknade så var det två till i sängen Jag för med att, att ja. de och andra Så jag bytte liggplats ja, Och det jag minns mest var där Erik vaknade också och he, bakfull Beyond believes liksom och det enda man hörde. är rings <laughs> I'm too old ja, for var... this shit det var en bra kväll. men det var väldigt trevligt dag. Det var många gånger det var då vi såg på MTV Galan fyra gånger i rad eller var det. tre timmar en vi gick på repeat uh, men det var då dagen... Själva fillan var väl 92-årnas student. Mm, KJ tog studenten. För det var ju då, jag hade förfest när Mille var det i alla fall och massor av Millers kompisar. Ja, hans klass och det. Ja. Mm. Men sen så var det bara KJ. Ja. <laughs> ja, det är ett starkt minne. Mm. <laughs> då går vi vidare med bästa vännerfrågorna. Marcus Eriksson 25 år. Vad hade du för favoritämne i skolan? Eh, jag vet inte. Jag tyckte om... Ja, ah, det gjorde jag inte. Jag tyckte inte om något annat då, heller. Det är väl historien nu då som man tycker om lite. Nu efter han? Nu efter han, ja. Som man kanske... Vem var det då? på Sture då? Ja, han var ju... Det var ju bästa läraren såklart. Han var väldigt pedagogisk. Mm. En hatkärlek till Sture, känner jag. Nej, inte för mig i så sätt eh, Nej, jag hade aldrig någon, Inga negativa minuter, det var bara roligt jag Tyckte han kunde ha en grinkuk Jo, det kunde väl vara så, så att, Men då var det väl ofta befogat <laughs> I, I efterhand kan man ju se Att, man, att det är konstigt Att han inte var en grinkuk oftare ja. När man kollar tillbaka på hur då får Folk ha hur, och, man alltså. och, ja, kunde bete sig I klassrummen så. Att lära inte lappa till er med en unga Det är ju lite otroligt <laughs> Men det får väl du ta tillbaka Ja, I'm bringing it back <laughs> <laughs> Favoritfärg Ja åh, Jag vet inte De har blå keps på det. Ja. ja, då får du väl bli blå <laughs> <laughs> Favoritmat Eh <sniffs> uh... Fiskbullar. Alla dagar i veckan. Och kvarg. Och kvarri. Om, om, om <gärna, något, gärna kombineras. Om det är någon special occasion så slänger du på en kvargklick. Ja, det gör det <gärna> så jävla videor. <gärna> det är så jävla gott. Ska ätas direkt ur burk också. Det ska inte värmas, fiskbullarna. Vilken jävla gourmet är <gärna> det. <gärna> ja, men det är bra med den här pråtsmak också. Det är det som <gärna> halva grejen. <gärna> Jag klipper i det här så du var inte orolig för att nu är det tyst för länge. Nej ja, Jag var jätteorolig över det. Alltså du funderar mig kvart, vad gör du med tystnaderna? Det är ju ingen produktionsvärde alls i det här. Det går live ut på Facebook. Vad har du för favoritfilm? Eller har du någon favoritfilm? Jag tänkte faktiskt när du frågade om jag skulle ha med här, att jag, det här är ju en fråga som kommer komma. Och jag visste inte vad jag skulle svara. Men det där jag tänkte på först var Cool and Luke. För för att säga det. Vad pratar du då? Är det prätt då? <laughs> <laughs> vadå för på, viset, eller på det sättet jag svarar eller vadå? Ah, cool and Luke. <laughs> <laughs> Vad skulle du ta då? Inte det wild. Ja, det där var prätt om något, eller? Åh, oh, ge bort alla mina pengar. finner mig själv. <laughs> Och så säger jag att jag är prätt. Fy <laughs> Men jag får bara att du inte tyckte det var så, så, så pass superbra när vi... Coola en Ja, så tyckte svin var svinbra. Och så har jag sett igen nafta. För jag var inte säker på om jag kunde ge den 10. tänkte jag få se igen innan jag kan ge den ja. 10. Favoritserie på tv. Just nu? Ja. Ja. <laughs> får välja. Äh, jag vet inte. jag Trailerport Boys nya säsongen har ju kommit precis på Netflix. Ja. Så jag har sett den och den är svinrolig. Ja. Men... Äh, Nej, det får nog bli Berkås håll. För de senaste avsnitt har det varit så jävla bra. Har du så klart den andra säsongen? Nej, den är inte klar än. Jaha, de, de släpper inte kla alls. Klar är han ju, men nej, de släpper avsnitt per avsnitt då. Okej. Okay. Så jag vet inte om det var sjunde eller åttonde avsnitt som kom nu i tisdag. Ja, tretton eller vad är det? Ja, jag tror det var tio. Förra var tio. Okej. Okay. Men det blir ju en till säsong då. Ja. Det är värt att se, alltså. Jag har inte sett. Mm, det är... är lite sekt, men sen det har såna jävla glimtar ibland, så det är ruggigt bra. Och det, det sega är värt för att komma till när det väl händer något. Då. En bra payoff. Mm, absolut. Har du någon favoritlåt just nu? Låt? Mm. <clears throat> Nej, jag vet inte. Något som går hårt på kassetten? Mm. Ja, jag kan ju... Kolla på Spotify och lyssna på senast mm. Medan du tänker så öppnar jag min Mountain Dew gör Och gör mitt första provsmak Någonsin Mm. Lade lite Mountain Dew Ja, den kan ta den ska Ja, den var ju dö, den Ser lite ut som Kiss Det är ingen stranger för att smaka till glas <laughs> Nej. <laughs> Jävlar. Jag kan ställa den där kanske. Den är god som fan Ja. Bra grogvek tror. Ja. Favoritlåt. Eh, den senaste artisterna var Branna Jury. Jag heter de Flight. de som har gjort den Light Me Up. Light Me Up. Nej. Before you go. -go. <laughs> Nej. Men det var någon låt sluggåsläggning till från en nyårslista. Vi hade något jävligt bra att börja lyssna på dem då. Mm -hmm för att bli något av det. Jag vet inte vilken låt jag ska ta för jag vet inte vad ja. jag lyssnar på olika. Så just nu har jag ingen sån här låt jag lyssnar på mer då. Nej. Uh, jag vill gärna att du säger något att det, avsnittet kommer att avslutas med den här låten. så. Jaha, då tar vi den uh, Light Me Up med Flight då. f l y t -y. Mm. Motto catchphrase. Eh... <laughs> <laughs> uh... Det har jag ju inget. Jag har försökt komma på något roligt att säga, men jag har kommit inte på något heller. Nej, jag var väl ingen som har någon mått att leva efter. <laughs> Vem har det? Carpenocktum. Ja, men jag, jag hoppas ingen har någon riktigt måtten att jag går efter. så att Du kan få tänka lite om du vill, och det kommer Ja. Nej, ja, det var ju Carpenocktum då, men den har ju du tagit. Så. Erik sa eller en rövare i polen Eller polar i röv <laughs> ja, ja, Det var ju något sånt jag ville komma på men <laughs> <laughs> Nej jag kommer inte på något det är Blankt Så du får köra på Någon catchphrase då? Något du säger ofta Något du säger ofta Ja vad kan det vara jag vet inte om det räknas som, som en catchphrase men det var ju en jargong som är att håna allt som... <laughs> jag ja, det, har jag, men det det kan inte vara min catchphrase att, att jag säger något sarcastiskt när någon annan säger något. <laughs> och om någon försöker säga något positivt så försöker jag ta ner det. Ja. Så det, det är min catchphrase. <laughs> Låt som en bra Det Vi går vidare med jag tycker om och du får vara hel, hur generell du vill. Fotboll. Fotboll. fotboll, mina vänner, <laughs> <laughs> <laughs> jag tänkte jag måste säga i, i det här, i det här sammanhanget, <laughs> nej men just nu är det ju fotboll uh, Newcastle United då, Har de eftersom de... de spelar bra för en gång skull även om de inte vinner då Har de något, uh, några slagord Newcastle? Mm. Det är inte som jag vet. Ju, jag hatar Sanderland och Sanderland är sånt. Det är det han har skrivit i Newcastle-grupperna. Och nu är det väldigt med Adam Johnson. Ja. Eh, Våldtäktsskämt är det och konstant. Och det gillar vi. Ju. Det gillar vi. Men eh, våldtäkt fördömer vi. Ja. <laughs> det måste vi säga. <laughs> <laughs> jag tycker inte om... Våldtäkt. Våldtäkt. <laughs> Du, sk du skapar rubriker i våra mm, ja. uttalade det. <laughs> Ja, men där satte jag ner foten Det är inte okej. Okay. <laughs> <laughs> äh. Om. Då vet du klädde sig. Uh... <laughs> Feda <laughs> <laughs> Du får skylla dig kvar Ja, nej, det var dina ord, inte mina. <laughs> <laughs> jag kommer klippa bort det här. <laughs> <laughs> du kommer klippa bort jag det var din... Det var inte mina ord, utan dina. <laughs> Ja, våldtäkt Ja, det är inte okej okay. <laughs> Jag vill ha chans på uh, Hur menar du då? Någon person, kändis eller privatperson Ja, då får du bli Carla från Scrubs då <laughs> Säsong två får vi ta <laughs> <Så jävla konstigt. laughs> ja, men jag Kolla på säsong två så förstår du Du kan välja vilken <laughs> ger jag det när det väl är correlation för säsong två. Det är väldigt väldigt viktigt. <laughs> Okej. Okay. Jag tycker det är sport. Ja, vi går vidare. <laughs> Mitt drömyrke. Eh, ja. Vad är ditt drömyrke? Jaha. Ja, jo, det förstår jag men vad sa du efter? Är. Jaha. <laughs> Nä, det var lottomiljonär kanske du är bra i du, du spränger saker och får betalt för det. Ja, det är bra. När det är fint väder då när det regnar och är då är det inte så tundertrevligt man. Nej. Men du vill gärna jobba som lottomiljonär. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> Hörste när jag drar äh, mustaschen mot äh, mycken tror jag här då. Det syns inte jätte mycket här men det, kommer inte det kanske kommer att vara jobbigt. <laughs> har du pratat om så hela intervjun? Jag, alltså, jag, jag har lagt rätt stashen med mikrofonen. Har du någon gång brutit mot lagen? Mm, ja. <laughs> det gör jag väl varje dag när jag spelar så att om det ska <laughs> Och så har jag ju mina verktyg som jag har med mig när jag jobbar. Får du inte ha dem? Det, jag får inte ha som är man har då. Nej. Så det är ju inte lagligt sådant sätt uh, Hur ska vi förklara bort det här då? I... När det här väl kommer ut Hur jag ska förklara bort det? Ja det... Att jag inte hade aning om att det var det bok. Du får säga Att det var uppenbar satir <laughs> <laughs> <laughs> Då kommer man med ja, det mesta men, Ja de, de borde ha förstått skämtet i det hela <laughs> Det, är det. det låter väldigt milt, du har inte då inget saft i här hörn Nej, Brott. inte så som... Du var inte med och blev anmäld för våldtäkten i Ja, det kan ja. Ja. Det var jag ju ja. <laughs> Men det var ju, det var ju att en kille smula knäck i en annan killes kassong jag vet inte det, jag vet inte det var det väl om. inte bara det Nej, och det var det vi såg <laughs> Ja, att han körde upp eh, en kondom i röven på en tallpinna också mm. Det händer ju också, men vi var ju vittnen till det, så. En kanske? Nej, det, det blev ju inget så. Ja, vi går vidare. Har du någon favoritsvordom? Ja, Nå, det är väl... Nej, jag vet inte. Jag alla andra passar. Om jag skulle sparka det här på småbilen, vad hade du sagt då? Drå till helvete. Och kolla rätt i ögonen. Jag tror det hade varit passande för situationen. Eller en knobhead. Um. Är det en egen del i programmet? Du har kommit på det väl drycken, eller? Ja, det har jag kommit på själv. Kristoffer <laughs> Salper, original. Ja. Ja, jag känner igen det, men... Ja. Nej, inte. Nej. <laughs> det här visste du inte om mig. Som du inte visste? Ja, eller någon? Ja, att jag börjar tappa håret. Va? Nej, jag vet inte om det än. Alltså, tror du att om mig i så sätt? Jo, det kan jag säga. Och det kommer jag på så. Det kommer jag på det tre månader sedan, det skämde sig lite när jag kom på det att eh, jag vet inte om, man var ju lite om i trean eller fyra gången vet jag att jag vet inte hur det hände men det var något sånt här <hört> häftmassa liknande eh, som jag gick förbi och, och la i Marcus Hålsons hår på den vänster <hört> och sen blev det jävla väsen där på skolan för det hade klippt ihop sig så, men så han, märkte det. Inte att, han märkte inte att det var ja, att det var jag, nej och det blev väldigt livande och de, vi fick inte gå ut på rasten för hans det han som hade gjort hade erkänt. Och du erkänt Och jag erkände inte. Nej, klart så farligt. <laughs> jag sa stoneface och det slutade med att läraren gav med sig. Och vi fick gå ut på rasten. Så en solskälshistoria. Det förklarar mycket hur du är idag. <laughs> det löser sig så. Brått sig det var väl är så men jag kom på det att jag skämdes lite när jag kom på det för. Då skämdes jag inte så mycket för mig. Men jag syns och förstöra den fina kalupsen. Ja, jag menar det och han hade ju väldigt mycket hår då. Ja, skämmes. Ja. Så det är väl det jag kan komma på som du vet om mig. Det, det är väl mer såna historier, men det är... <laughs> <laughs> um, nu får du inte säga samma då men jag ångrar att jag Ja, jag vet Det kan jag ha varit att jag inte skötte mig i skolan. Då. Mm. Så att jag ske och bara skete i skolan och inte brydde mig något om det. Då. Nej. Och då hade man ju... Ja, det var kanske jobbar med samma jag gör nu då. Ja. Men då hade man väl haft möjlighet att söka något annat om man ville det. Och du har pluggat upp då? Ja, jag upp svenska... Jag blir det? Svenska B jag tror jag. Man hade svenska A i samhället. Mm. Jag tror det. Ja. Och så jag kan ju, om jag vill söka in då för det, jag vet inte, det är något om man har jobbat fem år som har man lättare att söka till en högskola Det är något sånt som några regler Jag kommer ihåg exakt hur det är men... Nej. Ja. men det är väl det då skulle jag tro Jag ångrar att jag inte mm. Jag tar mig en fat tired Medan jag tänker mm. Vad skulle du räkna ha Jag kommer inte få något Du måste säga något Ja men nej Ah, nej, jag kommer inte på något tyvärr. Du får klippa det. Klip! <laughs> bara helt. <in. laughs> ja, men du ångrar att du inte. Du ångrar att du kanske inte tog dig en portion fiskbolock kvar i morse? Nej, inte speciellt. Eh, räckte med kraft. Plus, jag hade ingen fiskbolock kvar hemma, så det <laughs> var inte mycket att kunde göra. Okej. Du tar vad du kör nästa fråga. Nej, du måste vara. svara. Han måste jag svara. Ja. Vi lämnar inga black så här. Du kan ta så, på topparna och simp Ja men jag kommer inte på något Ja det, då får jag ju ta att Jag ångrar att jag inte reste med på gick När vi såg om AC Spiderman med på bio <laughs> Efter en kvart typ För det är då det sämsta film jag har sett Skulle jag tro ja, det är konstigt Ja det, det sämsta filmen jag har sett Ja men, och bland om. Eh, såhär Jag tänker inte försvara den Nej jag inte det, den. nej Men ni var ju till och med på tvåan på bio så Mm, det ångrar jag också. Det. <laughs> det, det, det, du kommer att och det är nog det bästa. Precis jag har tagit att och alltså, sa att nej, jag tänker inte gå på den på bio. Spara 120 kronor och två timmar av ett liv. Mm, det gjorde du bra. Ja. Varför älskar folk dig? Mm, ja, kan man säga ganska många anledningar på så att. Jag punkta av dem här Nej, jag, men det kan ju inte det ju, Vad fan ska jag svara på det? Jag vet ju inte Du låter förtvivlad <laughs> Ja, man, man blir förtvivlad när man har sådana här frågor Det var inte vad jag ställde upp på alltså. <laughs> Det står i det finstilt om du läser kontraren Ja, okej okay. ja, Jag vet inte Det väl att då, ibland kan man vara ganska snäll <laughs> Så jävla lem alltså jag ibland. Ja, vi går vidare med gå vidare. Var Varför hatar folk dig? Oh, det det jag <laughs> Ja men det kan väl vara att jag kan hålla lite för mig ibland Det bli, blir lite mycket då när allt ska vara negativt antar jag <laughs> ja, då kan Det kan ju gå till en viss gräns. Ja, jag förstår det <laughs> Men, du är du <laughs> Du tänker inte ändra dig för något Nej. Nej, det är lite för sent nu tror Jag tror <laughs> Då går vi över till den sista bästa vännerfrågan. Yes. Hur... <skratt> <skratt> Hur vill du dö? Uh, vill du bli typ 70 man var pigg då och sen uh, dö snabbt. Typ bilkraschad liknande. Bara rätt ut i rutan. Ja, ja. Jo, jag kan flyga ut i rutan. Men då ska jag dö. <laughs> jag ska komma ihåg när jag flyger ut. Men typ flyger mig över mot en bil eller något. Och så dö jag direkt då. Mm. Okej, okay. du vill du. Ja, ja, 70 år. Och så vill jag det väldigt snabbt. Då. då går vi vidare till eh, sista inslaget i den här podcasten. Eh, inslaget som kallas Sammanfattande låt. Som går ut på att jag ger en cover Av en känd låt Som jag tycker sammanfattar personen Och låten jag har valt i dig Litsa Macklund Sprängaren Är The Hives låten Tick tick boom <laughs> Ska jag sitta och kolla i ögonen Nu spelar då ja, Då mycket vi upp och så kommer den snart I <laughs> Måste ha blivit väldigt mycket bättre på att sjunga ska senaste Jag är <laughs> ja, helt ärligt. <laughs> <laughs> Då säger vi så. Tack och hej. Tack och hej. Mm.